Hallå där, stå på tå där Och välkomna till Fyrkant i ögon Skall just du vara Och eh, vi har Flamsat lite grann Inför den här inspelningen Men inte så pass mycket Att jag inleder med att börja garva Så fort jag trycker på räckknappen Och det är ju ändå ganska skönt kanske. Ja jag det har ju det har ju hänt några gånger det där. Men jag tror att det, Vi behöver ju alltid flamsa av oss Lite Det det är skönt. Man har inte pratat på en vecka. Man behöver ventilera vissa saker som kan ha hänt. Både privat och uh, på jobb. <laughs> jag lyssnade på ja. var det igår på USA-podden på P1 när jag åkte hem från jobbet. Mm -hmm. Och då inledde de det avsnittet med att ja, vi har suttit och flamsat loss hela dagen. Typ sådär lät det. Ja. Men uh, jag vet inte... Det är likadant på SVT. Har du sett det här vinterstudion någon gång? Som med Andre Pops ja, skidsport helt enkelt. Jag är inte speciellt intresserad av skidor. Men ett tag så la de ut på SVT Play. Så här, en halvtimme innan sändning så lade de ut det på nätet. Mm. När de satt och liksom förberedde sig. Och det var ju så hysteriskt jävla roligt att titta på. Men man måste väl få ut Allt det där så att man kan mm. vara seriös När man spelar in Sen är ju Exakt du och jag så. inte så proffsiga på det För att ja, vi, vi stoppar oss mitt i flamset Och fortsätter med resten av flamset I podden <gör> istället Ja, det, det har ju absolut hänt Men jag känner ändå det har ganska bra koll ändå ja, ja, ja, Ni ja, det, skulle bara veta vad vi pratar om <gör> Ungefär så kan jag tänka ja, ibland Ja, det har du nog fått lägga ner Men mm. Jag, det var ju kanelbullens dag i måndags Exakt Och då spelade Evelina upp Ett gammalt avsnitt för mig Jag tror, jag undrar fan om det inte är Samma avsnitt, du vet när vi öppnar Den här ghost pepper Popcornpåsen <laughs> ja. I min lilla lägenhet På jordbarken De var ju så Oerhört märkliga för jag kändes som att och äta de här popcorn. Det var inte jättefarligt tycker jag Nej. Men det blev någon sån här detalj att Det låg massa chili spån i luften Ja det var ju man drog ner det i lungorna Det var ju mm. hemskt Så man kunde sitta så här och prata Och helt plötsligt så bara Ja vi har ätit lite popcorn här Ja och så sitter vi och garvar Och så sitter vi och hostar Helt hysteriskt Alltså eh, det är popcornånga Det är inga mm. andra substanser Som vi har fått i oss eller ja, vi, vi, vi sitter inte och röker på det, det, det, är, det låter fan som det Men det är inte det eh, En annan grej som också kan få det Till att låta att vi sitter och röker på För jag tror att det är samma eh, avsikt Jag tror vi hade skaffat oss kanelbullar För att vi spelade in på kanelbullens dag mm -hmm. Och så säger jag att det är bulledagen idag Med hela truten full i bulle <laughs> Ja. Det är så mycket som låter som att fall vi låter, det låter det som att vi är höga Som julgranare i det jäkla avsnittet Men så är inte fallet Men det kan Nej. jag ju naturligtvis inte bevisa <kör> Men nu är det så eh, Sen tror jag det också är någon sån grej Jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg Vad det var vi pratade om Men det är också ett avsnitt där jag Fullkomligt bryter ihop Okej okay. Och eh, Evelina alltså hon hade Och det är inte Sun-avsnittet Jag tror inte det Nej. Det är ett annat avsnitt när jag bryter ihop eh, okay. Helt okontrollerat eh, Och så lyssnar vi på det Och jag tänker, ja men lyssna på mig själv När jag asgarvar är ju inte Askul så det, eh, ja, mm. Men vilka jävla ljud jag får ur mig Det låter ju, jag tror att jag säger Att jag har svårt att andas och grejer <laughs> <laughs> ja Okej, det, okay, det där var ganska kul Men också lite cringy mm -hmm. Ja, ja, men vad fan, det får man väl bjuda på i så fall Ja, ja, ja men vad fan, det är ju bara en själv som har svårt att höra sig själv ja, Alla ja, som absolut. jag pratar med har ju hört hur jag låter Då får vi ju börja prata teckenspråk, men det kan jag inte Nej, då får vi börja filma podden som en teckenspråkspodd Ja, precis Då får vi lägga upp på Youtube när jag sitter och tecknar frenetiskt bara Ja, det hade varit helt sjukt Ja, men det, i och för sig, det är nog kanske ett koncept som skulle kunna funka. Men jag vet inte hur många tittare vi skulle få. Nej, inte så det är jättemånga kanske. Nej. Nej. man vet aldrig. Det är, det är så mycket som går runt idag som är märkligt. Så det, det kanske är nästa stora grej. Ja, man kan ju tjäna pengar på att filma sig själv. Man sitter och äter, och så vad fan, Ja. ja. Och det är, det är ju konstigt på riktigt. Teckenspråk är inte du konstigt. Mm. Men vet du vad det märkligaste med eh, det kallas väl för mukbang, om mm. jag... Eh, det är väl något sydkoreanskt ord eller grej, eller något sånt där. Ja. Vet du vad jag ändå tycker är så oerhört fascinerande? Att jag har inte kunnat låta bli ändå bara säga ja, men, vilka är det... Vad finns det för svenskar som gör sånt här? Och... De, de gör ju nästan det här som Tre och rädderiet och Skilda Värdar gjorde. Vet, de lurar in dig i ett beroende. De är jävligt bra på att prata om sånt så att man vill höra fortsättningen. Och jag, vet, jag vet inte hur de bär sig åt, men det kan vara så här. Uh, det hände en så jävla häftig sak häromdagen att uh, jag var på Spybor och när jag gick runt hörnet så och så äter de en sushibit. Ja, det är det som är grejen. Det är inte det när de sitter och slaffsar som... Nej, jag tycker att de som uppenbarligen, om man kollar på antal views, de är ju jävligt bra på att berätta någonting samtidigt som de äter. Då är det kanske då konversationen, den här känslan av att sitta och ha matsällskap. Att det är det som är grejen, och inte att ja, folk sitter och slafsar jag. i sin mat. Nej, jag har inte sett någonting där folk som liksom bara sitter och äter och håller käft. För i så fall har jag missuppfattat Jag tror jag sågade det där konceptet hårt. För jag har ja, inte sett men, många sånt alltså, men i, några stycken. I ärlighetens eh, namn så har du ju rätt i att det är, är så jävla märkligt att det fungerar. Så konceptet är ju sjukt märkligt. Det kan men, ingen ta ifrån dig. Det tycker väl jag också. Och sen är det ju poppis med saker som är sydkoreanskt. Det kan jag tycka att det är med till stor del all rätt eftersom det kommer mycket bra därifrån. Mm. Men fasigen, det, man Snart tror man ju att en byskor blir trendig Om den är sydkoreansk mm. Ja Och eh, när det har varit eh, poppis ett tag Så blir det poppis att reagera På bajskorvor Ja, precis mm. jag Bang, jag hur, en, tänkte jag nu? Men jag bromsar där Jag har ja, <laughs> frågat en kollega här, Häromdagen bara Om eh, vi ska försöka Slå igenom med en ny eh, Youtube-kanal Där vi reagerar på Människor som reagerar på saker. Åh, oh. nu är vi fan inne på Pervy stuff. <laughs> Verkligen. <laughs> ja, nej, men jag har ju varit inne på det, just det här med reaktionsvideos. Det tittar jag ju på jätte, jättemycket mycket. Men framförallt så tittar jag ju på dem som. Vi säger Matrix-trailer nu. Mm. Uh, finns en Youtube-kanal som jag tittar på jättemycket Som jag tyvärr har glömt namnet på nu Så vi lämnar det där, jag orkar inte leta upp Vad fan det är den heter Nej, de har inte sponsrat oss med pengar heller, så att de Nej, får inte då öppna. brukar de uh, börja Säg, när det var Matrix 4-trailer Då börjar de så här uh, De är fyra stycken ja, Vad trycker ni om Matrix-filmerna? Mm. Och de diskuterar lite det Sen tittar de på trailen uh, De reagerar inte på ett överdrivet sätt De kan ju liksom, liksom lite så här Usch Nice Lite, Men inte sådär att de skriker rakt ut Jaja, och sen, Det blir en känsla av sammanhang mer Och sen när äh, trailen är slut Så diskuterar de Vad tyckte vi om trailen, Vad tror vi om filmen? Mm. Och det här kanske vi pratar nu tjugo, Mellan 20 och 30 minuter Så det blir snarare Som ett litet mini-poddavsnitt På Youtube Okej, men då är det ju inte reaktionen Nej. i sig som man tittar på kanske. Nej, men det är ändå den videon heter ju ändå Matrix Resurrection eller vad fan det är nu den ska heta Reaction. Så alltså den är ju taggad som en reaction i alla fall, men, det kanske det är, som, är clickbait då för att det är så många som gillar att kolla på så macho killar ja. med bara överkropp som Skriker och slänger iväg Sin dyra datastol Bara, Ja, nej, de men sånt, Det där orkar jag liksom inte med Utan det här känns i ärlighet, Det känns som Du och jag Emil och två till Alltså ja. det är den typen Av människor om man säger så Så då, då Just den typen Av reaktionsvideos Det tycker jag är helt fantastiskt att titta på Mm, och så mm. kan man kommentera lite ibland. Och så är det faktiskt ganska många som svarar. Och det uppskattar jag ju faktiskt <skratt> mm. emellanåt. Men eh, alltså, jag skulle gärna vilja prata om en sak inledningsvis innan vi hoppar på det här med Story i spel igen. Mm, mm. Eh, jag var ju på bio i måndags och kollade på No Time to Die. Daniel Craigs uh, sista bondrulle mm. och uh, absolut en värdig avslutning på de här mig 15 åren som han har spelat bond får den 1130 ledamöter av 1400 <laughs> möjliga uh, jag kan konstatera så här att det är absolut en värdig avslutning mm. men det är inte hans bästa Okay. Jag tycker nog att både Casino Royale och Skyfall är vassare. Skyfall var den vi kollade på. Ja. För den var ju. Ja, den gillade jag. Mm. Och jag tror, gillar man Skyfall så tror jag ändå att man gillar den här. För båda de två sticker väl ut som lite annorlunda bondfilmer. Mm. Många, särskilt före Daniel Craig, är ju så här. Det presenteras en actionscen i början sen kommer bondlåten och sen är det en elak gubbe som vill ta över världen. Mm. Typiskt. Um, de gjorde ju om det lite nu de här senaste då, 15 åren som jag tycker det var nog gott för den här serien. För de hade nog gått varvet runt med det här med Gadgets och hela den här biten. Jag, kan ju, ja, men jag kan ju köpa liksom att James Bond har en klocka som kan göra något. Den kan vara magnetisk eller den kan ge elstötar. Men det sista där med han, eh, Pierce Brosnan, då var det osynliga bilar som kunde volta över raketer och sånt. Och liksom, nej, nej. Nu, nu behövs det göras någonting helt enkelt. Och det tycker jag att de här filmerna, hans fem är det väl, har varit välbehövliga för hela den här serien. De har ju också tagit sig tid att kanske... Har lite annorlunda story emellanåt. Mm. Eh, till exempel Skyfall, för att inte prata om den senaste nu då, som kanske utforskar det här lite. Vem är Bond? Var kommer han ifrån? Hade han en familj? Varför blev han agent? Och de gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ja jävlar du, här har vi alltså en filmserie som har funnits sedan 60-talet och mm. böckerna kom väl tidigare än så. Antagligen. Det, det har jag faktiskt storlig koll på. Men Sen vet inte om de har med det i böckerna för jag är inte så intresserad av att läsa böckerna dem. Böckerna är väl typiska kalla kriget-böcker. Det är ju det här Ryssland är fienden och så vidare. Och så vidare. Så... Och hemlig agent. Och hemlig agent, ja. Uh, sen har den ju, uh, och det här är ingen hemlighet, att uh, James Bond är ju i inledning i den här filmen pensionerad som agent. Mm och en annan person har eh, tagit över hans nummer alltså numret 007. Okej, okay, det är inte Men, som med Wayne Gretzky att ingen får vara nummer 99. Nej, och det hörde jag en annan som pratade om eh, man kan ju inte pensionera agentnumren för att eh, 000, det går ju inte att säga och 010 eller 010 eller double 0010, nej det finns ju bara ett begränsat antal Så det är klart att man har inte råd att pensionera De här numren Det tyckte jag var en lite rolig iakttagelse man, man kan just. bara ha tresiffriga nummer av ja. för sig. Då kan du ha upp till 999 uh. agent Eller 1000 om det finns någon som mm. heter Triple O ja. Men man kan väl säga så här att uh, Den här tjejen som har tagit över 007 Hon tar inte Över rollen På något sätt Utan det här är en James Bond-film och hon fungerar som en karaktär som hjälper Bond. Mm. Sen är hon jävligt badass och de sköter det snyggt med henne. Det tycker jag. Men jag tror ingen behöver oroa sig att James Bond inte får vara James Bond i den här filmen som man har sett mycket på Twitter och Facebook och hela den där fadderullan Att man är simla orolig för mm. att eh, då. Eh, jag, ja, jag, jag fattar jag faktiskt vet inte, inte vad problemet är men det är, Nej, är väl dum i huvudet eh, Sen kan jag väl hålla med om att eh, eh, det skulle vara mycket mer intressant att se den här karaktären i en egen film än i en James Bond-film. Det kan jag nog ändå kosta på mig att tycka. Ja, det kan ju vara James Bond-universumet, om man säger Ja, men hon behöver inte vara Jaina Bond. Utan hon Nej, att man fortfarande... gör om karaktären. Det känns utan som he hon, heter ju, hon heter ju Nomi i den här filmen. Och karaktären Nomi kan mer än gärna få en film i framtiden. För mm. där finns det mycket att utforska som kan vara coolt. Man kanske skulle kunna få en film med Q också när han arbetar med att... Eh uppfinna saker. Man skulle ja. gärna vilja veta hur han gör den där klockan. Ja, uh, varför inte? Uh, det är roligt att du säger det för uh, Q uh, har ju en roll tillsammans med Moneypenny som också är en sån där klassisk Bond-karaktär. Mm. Det känns på något sätt att uh, i alla tidigare filmer så har man sett att Q, Moneypenny, de har ju en kollegarelation till Bond på något sätt. Mm. Men i den här så känns de faktiskt som James Bonds enda vänner. Alltså man får lite den, de hjälper den polare i den här filmen som de verkligen tycker om. De, de, de är bra kollegor helt enkelt. Ja, och det, det tyckte jag också eh, fungerade jätte, jättebra. Mm. Och sen kommer man ju inte ifrån med att actionscenerna är ju magnifika men man kan ju ta som exempel um, det har ju kommit 10, 11 någonting om man räknar med spin-off Fast and Furious-filmer. Mm. Och jag kan säga, jag tycker att de är väldigt, väldigt underhållande som actionfilmer, men inte mer än så. När man kollar på många av de biljakterna eller till exempel alltså det är klipps, det är snabba klipp och liksom det är snabb action. Mm. I den här filmen så fan, de håller kvar vid bilen. Alltså, jag vet att det, det är någonsin här, och det här förstör ingenting, förstår du? Det är en bil som dundrar in i sidan på James Bonds bil. Och det är som, jag satt där i biosolen och kände nästan att den bara bam. Mm. Jag var med i bilen. Förstår du alltså? Ja. Så det, det ja, det är fascinerande att man, man bara vågar hålla kvar kameran ibland. Mm. Och det tycker jag man borde göra väldigt, väldigt mycket mer. Eh, det fanns ett eh, tv-program med Janne-Loffer Karsson som heter Låt kameran gå. Ja, det tittade jag på jämnt när det gick på tv när jag var liten. Alltså det, alltså det programnamnet, det kunde man slänga in på lite filmer. där Men fan, låt kameran gå. Klipp inte så jävla mycket. För det, det blir bättre, tycker jag. Ja, mm, Ja. Eh, som sagt... Men fan, är... hur, ba, alltså förlåt, men det var rätt länge sedan, var det inte det? Ja, det var ju typ när fyran startade, början på 90-talet skulle jag tro. Ja, jäklar. För att jag förknippar ju låt låtkameran inte med Janne-Loffer Karlsson främst, utan det är hon, Grynet Målvigge, heter hon så. Ja, det finns ju en person som heter, men det, det har jag inget minne av att hon hade det. Utan det här har jag nog... Hört i efterhand att Janne och hade hade sådant program. Jag är inte helt hundra på att jag tittade på det så det är jättemycket. För jag undrar fall om inte hon var före och att jag tyckte det var konstigt när det var han istället. Men sen så eh, löste ju det där sig. Men, fasiken, den typen av program, vilken grej. Ja. Sen har man ju sett American, eh, America's Funniest Home Videos och mm. de är, men jag tyckte inte de var alls lika roliga. För Nej, där är det ju det... kanske liksom en person som tappar ett glas och spiller ut vatten på golvet och alla skrattar mm. så de håller på att kräkas. Och så vinner den mm. en massa pengar. Mm. Ja, men allt... att låta kameran gå var ju roligt på riktigt. Tyckte ja, jag då. Idag vet det fastän, men... mm. Nu finns ju jag vet Army, att. Jag super. tror att Janne Loffe Karlsson senare hade ett liknande program. Och eh, då har han dratt ett väldigt roligt skämt. Jag hade ju en period där jag tyckte det var väldigt roligt att bygga modellflygplan. Mm. Uh, och det känns hade... väldigt du att bygga modellflygplan uh, uh, Men jag var ju flygplansnörd Där i, i min ungdom Också uh, Då har han dratt ett väldigt, väldigt roligt skämt en gång Han har sagt att Jag var tittar på såna här modellflygplan Och jag noterade ju att På alla förpackningar så är det ju En ritad bild på framsidan Vet ni varför det är så Ja för det är ingen som kan få ihop skiten Så att det ser normalt ut det där känner jag igen. <laughs> ja, men det var in... För jag tror att han hade något liknande program på kanske TV3 senare som också var ett sånt där dolda kameran-program. Ja. ja, hade inte... Var inte Micke Dubois också? Något sådär knäppa klippprogram program också? <laughs> ja, eventuellt. Eh, ska jag bara, innan vi fortsätter med det där så vill jag bara säga att eh, gå och se den här James Bond-filmen. Alltså om du har så här. Jag är lite sugen på att se den. Då tycker jag absolut att du ska göra det. För jag kan konstatera. Den är mig fan nästan två timmar och 45 minuter lång. Men den kändes inte så lång. Och det tycker jag brukar alltid vara ett gott tecken. Långa filmer är alltid bäst på bio. Ja, absolut. Mm. Det funkar med långa filmer där. Hemma så känner jag bara, åh jäklar, två timmar. <laughs> nej, nej, nej, nej, det orkar inte med. Men när jag är på bio så sitter man ju bara och njuter. Ja, nej men den var eh, jättebra faktiskt. Mm. Till och med. Inte bara bra utan jättebra. Så jag tycker att du ska gå och se den. Ja. Mm. Eh, har du sett eller spelat något? Eller ska vi hoppa på dagens ämne nu? Jag kan väl bara nämna snabbt att nu har jag ju kommit in hyfsat ordentligt i Diablo 2 Resurrection. Yes, okej. Okay. Och det är precis som den senaste uppdateringen av Diablo 2. Ja, okej. Så de har ju verkligen hållit det de har lovat att nej vi ska bara liksom rusta upp där. Det ska fortfarande vara Diablo 2 och ingenting annat. Vi ska inte ändra en massa konstiga saker eller så eller. Utan det ska vara Diablo 2 så som det är. Bara att vi släpper det igen och att det är liksom, lite snyggare. Mm. Och det har de lyckats bra med. Det känns, Tommy fanns med att man spelar Diablo 2. Och jag fick samma goda känsla av att se hur det såg ut som när jag spelade första gången år 2000. <går> när man hade kört skiten ur Diablo 1 liksom från 1998. Eh, kanske till och med oavbrutet. Ja, fan, jag började spela det tidigare och sen poolare Men 98 började jag spela det hemma. Nu mm. vi ska vi få vår dator. Och när man sen ser Diablo 2 för första gången. Det är liksom lite så här parallax-scrolling-aktigt med att eh, hur murar och sånt ändå, ändå ändrar lite skepnad Beroende på hur långt ifrån den du springer och sådär. Alltså man, man ser lite sådär. Och så tyckte man att det var en jävligt cool effekt och så där, Att man ska ha 3D-FX-kort När man spelar och sådana där grejer <laughs> 3D-FX ja. ja, och mm. nu när jag spelar det så känns det ju Lite som den känslan bara, Åh, vad snyggt just det här har blivit mm. men Jag tycker att de har lyckats bra med det Och eh, samma skavanker Som Diablo 2 har Så att de har ju ändå liksom Ja, men det ska vara de här skavankerna För att mm. de finns i Diablo 2 ja. Till exempel att eh, efter... Eh, uppdatering 1,11 eller någonting att det är typ omöjligt att spela spelet på hell. <laughs> Okej. Okay. Om du inte har uh, hittat alla de grejerna som du behöver för just din bild. Det är ju väldigt mm. specifikt där, men ja, okay. så är det uh, ju. Det jag har noterat att eh, när jag läser läst lite forum och sånt där som många tycker är lite irriterande det är att de kanske håller kvar saker som att de inte ens har ändrat gränssnittet, och att man kunde gjort det. Jag har sett en person, till exempel, som har klagat på uh, att man inte kan vrida saker i sitt inventory, till exempel. Vad ska man göra det för? Ja, för att kunna få plats med mer helt enkelt. Aha. Nej, men Det, och, och det, då kan, det, det har väl folk bild. sagt att en sån sak hade de ju kunnat göra utan att försöka känslan av att det här är Diablo 2 Det är det jag har sett att. Några har klagats på. Annars har du fått jättefina betyg. Men du har ju en väldigt utökad stash. Du, kan, du behöver ju inte ha mulkonton längre. För du kan ju dela stash med alla dina karaktärer nu. Uh, kan du berätta en sak för mig kanske? Mm. Angående Diablo 2. Vad är Maggot Flare för någonting? Det är en eh, bana i eh, Akt 2. Ja, okej. För där är det många som säger att det är fortfarande ospelbart oh, med flera spelare. Ja, det är det för det är jättetrånga korridorer. Aha, okej. Okay. Ja, då förstår och, jag. Och har du inte en bra tank som kan gå framför och resten som är bakom den karaktären är Sorceress eller Amazon, mm. så är det typ omöjligt i multiplayer. Ja, okej. Okay. Men det har jag sett att många har varit lite irriterade på här. Så det, ja, men då förstår jag. Bra. Ja, men... Mm. Ja, det är de skavankerna som fanns i spelet På 2000-talet som mm. är kvar Och det är det som är bra För då är det samma spel vi har Bara att nu är det lite mer aktuellt Och det är fler som spelar Problemet med det är ju att eh, Nu låter det kanske taskigt Men det är ju rätt många noobs som spelar <laughs> mm. Bra grej, det är kul att det är fler som spelar Men det är ju också när man spelar online Att folk vet inte att Ska man spela spelet på Nightmare Och alla har inte en färdig bild då kan inte alla springa runt på kartan lite överallt. <laughs> nej. Jag bara, nej men vi ska göra det här uppdraget nu. Du kan ju för fan inte bara kuta iväg och göra en massa skit. Plus att folk är så desperata efter um, items att de plockar upp precis vad fan som helst. Ja, okej. Okay. Det är ju en sak om det kommer en unik eller set item eh, eller, nej inte unik, legendary, unik, ja, men nu Alltså, det räcker med att det kommer en typ eh, Cracked sash Alltså ett mm. bälte som är dåligt Så är folk där och suger det direkt Det är kul, ah. då märker man Okej, okay, det är noobs här och spela, de plockar upp allting Som bossarna då tappar Ja, Okej okay. uh, Men du, när vi ändå pratar lite så här Inledningsvis då Det kommer ju ett spel ganska snart också Så jag tror att du är jävligt intresserad av Imorgon Så Imorgon kommer jag, till jag gå till en instabox och plocka ut två exemplar av Metroid Dread Ja, Metroid Dread, ja Fan vad det slog ner som en bomb bombo Fan vad det bara redan är här Ja, och som har man väntat på Metroid Prime 4 Och jag tänkte kan de inte bara göra ett nytt i Metroid-serien För Prime känns ju som att man har sparkat på den döda hästen ett tag nu mm. Och så bara kommer, ja ah, nej men det här är delen i serien det är tufft som fan. Ändå. Det som jag trodde skulle komma till typ DS en gång i tiden. När man kollar typ så här webballen. Och så, mm. ja men kommande Metroid Dread eh, TBA. Och så tänker man okej, okay, men det är väl som en Vandalheart till DS eller eh, Turkan uppföljare, en tornado som skulle komma till GameCube. Att ja, ja, det var ett koncept. De gjorde typ några sketcher. Eh, och, eller några skisser. Och sen så blev det inte mer än ett koncept så han om och så hann de bara avsluta det och skete i det. Och så bara kommer Metroid Dread av alla jävla Metroid-titlar. Ja, det är jävligt häftigt faktiskt. Och anledningen till att jag köpt två exemplar var för att jag försökte betala med Switch en gång och då hängde det sig och då skete i det och tog någon sån här tjänst istället. Ja, och helt plötsligt okay. så gick båda beställningarna igenom Um, men, ja. jag, jag kanske känner någon som vill ha Metroid Dread som kan ta det exemplaret då. Absolut. Ja, hur, känner du någon med en Switch? Ja, då, ja, då så. Eller, <laughs> det vore jävligt roligt ifall du försökte att sälja det till hytlös pris som en scalper, trots, Nej, att, det finns i livet. trots att det finns tillgängligt hur, hur lätt som helst. Nej, jag säljer det billigare i sådana fall. Ja, såklart. För jag är så jävla trött på scalpers. Eller folk som du vet går till eh, någon affär som säljer reter spel där man kan byta in. Mm. Eh, och jag förstår att folk gör det här så jag ska inte vara för elak. Men jag blir också lite trött på att det har blivit så. Att folk kommer in, slänger in upp på disken Allsjöns skräp och säger Finns det något värde i det här? Ja. Är det det som är grejen? Det är ju ett intresse, vad fan egen. Man köper väl inte roliga tv-spel eller tidningar eller vad det är för att man ska tjäna pengar. Finns det något värde i det här? Ja, men precis. Du får säga, jag höll upp ett exemplar av Super Mario Galaxy till Wii också. Ja, jag har ingen aning. Men med. det är komplett. Ja, jag sålde det, får du ju. Ja. Men, men det är ju så att folk säger, ja, finns det några värde i det här? Och så är de. Då går man ju inte till en butik heller med inbyte för att de betalar ju inte mycket av den anledningen att det är en butik. Då får du ju sälja till en privatperson på nätet i sådana fall. Nej, men sånt jag tycker är tråkigt. Fasen, man ska väl bevaka varandras intressen och bara, ja, men jag har exemplar av det spelet. Köp det av mig. Jag säljer inte för att jag vill tjäna pengar utan för att det är kul att det är fler som delar intresset. Kan inte alla bara tänka så? Det kan man tycka. Men du. Mm. Vi har spelat in en lite tag nu. Ja, Men vad fasen <går> som vi brukar kunna göra. Och jag tycker att det har varit eh, bra material. Det har varit ja. supertrevligt. Men ska vi hoppa på det här nu igen. Med lite stories i spel kanske. Tycker jag att jag chattar för mig? Eh, ja, som om inte jag har chattat idag. Jag skojar med dig, jag har tjatat för mig. Mm. Det, det här är ju anledningen till att vi började med våra friåkningar. Ja, precis. Men du, jag tycker att vi gör sak nu och hoppar direkt in i en helt fantastisk, ja, för vi kan väl säga, om det, är en, om det inte är en rollspelserie så är det i alla fall en action rollspelserie ja. som, ja vilka fan var det nu då? Nu har jag tappat namnet på dem. Det är ju så jävla typiskt. Vad heter de som har gjort de här spelen vi ska prata om nu? Bioware. Tack! Som Bioware har gjort. Och vad, vad heter han? Oh, han i, i regeringen. Du vet han. Eh, som ser ut som ett John Bauer-troll. Uh. <skratt> Stefan Löfven. Ja! <skratt> ja nej, men jag hade bara blissad i skallen nu för att vi har pratat om Diablo. Ja, så det, ja, det är lugnt. Men vi ska prata lite Mass Effect och mm. Story idag. Ja, mm. det, kan vi, det kan vi väl snacka story, eller? Ja, det tycker jag absolut att vi kan göra. Och på ett bra sätt också. Ja. Och här gör de... <laughs> jag tycker att storyn i Mass Effect man fattar, det är väl sån klassiker, det är, det är något hot mot universum. Någon ska ta sig an uppdraget och vara hjälten och rädda universum från det här stora hotet. Mm. Och när man säger det så så låter det ju banalt och eh, tramsigt. Ja, det har ju onekligen gjorts ett par gånger, så kan man väl säga. Ja, men man älskar ju ändå det konceptet och det är lätt att förstå sig på och eh, man kan få det hyfsat trovärdigt också, inte verkligt men trovärdigt. Man får göra en eh, ja, det är en distinktion där som man måste vara noga med. Styrkan i mass effect är ju dock att man har många att man har, dels att du har en karaktär du formar utifrån hur du väljer att svara på konversationer. Mm. Precis ja, det som heter det väl... Kultur. Är det Renegade och... Paragon. Para, vad sa du? Paragon. Ja, så var det jag. Paragon. Jag gillar ju att vara elak, tyvärr. Kanske lite för att det är den enkla utvägen många gånger. Ja, jag gillar ju att vara snäll för jag är elak på riktigt istället. Ja, du ser så man, man tar sig an rollen Som man inte identifierar med sig själv För att det kan vara kul att bara få vara någon annan Någon gång Det är det rollspel går ut på Det är därför det ja. heter så mm. Och det är därför jag alltid spelar som tjej Kanske <laughs> <laughs> Ja det Behöver inte vara något konstigare än så Nej eh, det, Alltså nu valde jag ju just i Mass Effect Så valde jag att spela med en eh, kvinnlig Shepard Kanske just för att eh, vi har um, Metal Gear och vi har Uncharted och hela den där som jag hade spelat ganska mycket då. Så det var lite kul med någonting annorlunda. Det var nog inte svårare än så för min del man faktiskt. Det behöver inte vara svårare än så. Man behöver inte göra politik av allt. Och sen kan man, som en del säger, att jag är svårare att relatera till en kvinnlig karaktär. Har en del sagt till mig att ja, det kan jag väl på sätt och vis faktiskt köpa att det kanske är. Men jag fick hänga med min käppad ändå hela vägen. Det gjorde ingenting att hon var tjej, kände jag. Ingen större skillnad vad man kan hitta vetenskapligt i alla fall på hjärnan hos män och kvinnor. Hur man nu ens ska definiera det till att börja med. Mm. Och det säger jag inte av PK-skäl utan för att det är väldigt olika på olika platser i världen och det är också där okej, okay, men handlar det bara om biologiskt kön, ja då är det lätt mm. att göra den grupperingen men det är så mycket som tillkommer och det är så mycket man påverkas av kognitivt av just att det är olika platser i världen så ja, ja hur man ska relatera, det är väl att relatera till en karaktär och sen är det egentligen tror jag skitsamma för att man hittar minst lika många skillnader inom grupper som mellan grupper och är man jättegör intresserad av att eh, Ta reda på mer och inte bara lyssna på vad jag säger. Ja, men läs eh, allting som Eva Magnusson skriver. Ja, varför inte? <laughs> men nu har vi gått igenom, eller vi har nämnt det här med hur stor, hur stor den är i det stora hela. Men vad är det som gör att du fastnade för de här, vi pratar om de tre första Mass Effect-spelen Mer än att man kan välja dialog och vara snäll eller redak. E, ja, men det är ju också att det är science fiction och du åker ju på en sån superresa i olika galaxer och sånt gillar jag som fan. Alltså, jag gillar ju science fiction ganska mycket. Nu är inte jag så här ap stort fan av science fiction att jag har nördat sönder på Star Trek och Battlestar Galactica och Doctor Who och de här grejerna. Mm. Men jag gillar den settingen väldigt mycket. Jag gillar tanken på att inte bara vara på en och samma planet. Ja, det håller jag med om. Det är ja, Man får ju se olika typer av världar. Det kan ju vara lite... så här. Karga och kalla planeter och lite mer skogar och lite öken och sånt. Så det, när man väljer att förlägga handlingen till olika planeter så man får ju ta del av olika landskap så kan man säga. Mm. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Men det kanske inte har någonting med storyn att göra egentligen. Nej, men storyn blir ju också. Man får ju ett bättre förtroende av storyn om man får vara ute i galaxen. För det är väl en mm. sak som, ja men vi tar Metroid till exempel Att eh, du utspelar sig på någon planet, någonstans ute i galaxen Och du ska rädda galaxen, men du är fortfarande bara på ett ställe Det är ungefär som i alla amerikanska filmer Någon ska rädda världen för <laughs> någonting har dykt upp i USA Ja just det, mm men i Mass Effect ska du rädda galaxen och du ska vara överallt i galaxen eller olika galaxer och då funkar det med storyn att det känns som att okej, okay, men det är inte bara just den här huvudplaneten som råkar vara viktigast i hela universum som typ ja, jorden okay. kan vara Nu tar det sig Vi är överallt och försöker och lösa saker för att det är överallt som hotet finns det var oerhört vackert formulerat, Emil. <laughs> Tack. Jag kan ni inte hitta någon annan som hade kunnat säga det så bra? Okej, okay, bra. Men det var, kan säga, det var väl lite det här jag var ute och fiskade efter när jag ställde frågan. För jag ja. håller ju med dig i det här, naturligtvis. Sen, det jag gillar med den här storyn, det är att dialog, dialogval eller ej så känns det som att spelserien framförallt del 2 och del tre mm. tror jag flyttar över min karaktär till trean så ger det en väldigt bra, i alla fall illusion om att det här är det här är min genomspelning mm. det är verkligen jag som har bestämt hur min karaktär ska vara för det är någonting som många spel har velat göra men Mass Effect var väldigt tidiga med att få det där att fungera väldigt bra. Mm. Alltså jag kände ju till, jag kände en relation till min karaktär. Ja, jag känner en relation till besättningen på skeppet och allting. Ja, ja det också. Um, och det kommer jag ihåg att det om inte det sista så i alla fall någon av de sista uppdragen där i det andra spelet där man ska få en trofé för att alla karaktärer ska klara sig. Ja, mm. då är det ju det sista uppdraget förstås. Och jag hade blivit ovän med en på skeppet och inte lyckats liksom reparera den där relationen. Så den här karaktären dog ju. Och det kändes ju verkligen helt fruktansvärt. Det var den karaktären som heter Jack. Ja. Den svåraste som är, tror jag att få en hälsosam mm, relation nej, till också. Ja, Det som jag tyvärr gjorde bort mig var att jag ganska nära in på det här svarade lite korkat på en fråga som sa, nej men ja, du behöver inte bry dig mer om mig. Mm. Jag bara säger, fan också. Det här kommer ju aldrig att gå. Men nu kör vi. Men då kan jag ändå köpa såhär att det var ju mitt val att försöka prata med henne här, det var. Mm. <laughs> Ja, Och det skete sig. Och då får jag väl leva med det. Och nu bara säga att den karaktären dog. Det är ändå min story. Att det blev så. Mm. Men det är det som är så fint med Mass Effect också. Att man har ju huvudintrigen. Liksom. Okej. Okay. Eh, vi har... I första spelet så är man väl inte medveten om det. För då är det ju... En skurk som man tänker är den man är ute efter och så visar det sig vara en del av någonting jävligt mycket större ja. som uppdagas om man blir mer medveten om det i tvåan. Ja, e och ännu mer sen i trean. Det, det är ingen spoiler. Nej, verkligen inte. Det har jag bestämt att det inte är någon spoiler. E men det är Nej, men har ju inte runt några detaljer. om man bara fan, Så här är det väldigt mycket. Det är bara att ta Star Wars-filmerna. Det är Presenteras ett hot i första filmen Och sen växer det hotet i de övriga två filmerna Ja, och storyn fan... i Star Wars är ju inte särskilt djup Den är ju banal Egentligen, om vi ska se det så Ja, ja, visst Men det är allting runt omkring Och karaktärerna man får en relation till Som gör att det blir bra De personerna mm. som befinner sig i den världen Och ska ta sig an den här konflikten Som den här berättelsen eller som driver berättelsen framåt Det är ju det Och hur karaktärerna alltså hur huvudrollen och birollerna Ska ta sig an det problemet Det är ju det som gör storyn bra Ja För det finns ju hur många sådana historier som helst Okej, okay, där har vi de onda Och så har vi de goda Och de goda ska segra över de onda Och sen hur det här paketeras Eller hur det presenteras Och hur man ska lära känna karaktärerna är ju det som gör det bra Det är därför Star Wars är bra För att det är en trevlig setting Och det händer andra saker Det är bra karaktärer Att lära känna karaktärsgalleriet är De är rätt olika också mm. Och Mass Effect lyckas ju med det där När du pratar med olika karaktärer det, det kan vara nästan typ Statister eller sådana Som inte har någonting med storyn att göra Men det lilla du säger till den personen är, Det blir ju en butterfly-effekt Av det där sen Ja, så blir det Och även om början och slutet På den trilogin Blir typ samma egentligen Oavsett hur du gör Så är det ändå vägen dit Där du gör alla andra små grejer Som gör mm. att det känns som att det är Min story Ja, eh, där tycker jag du är inne på någonting viktigt. För jag vet ju, om vi nu pratar om slutet på den här trilogin, så är det ju jävligt många som är upprörda över att kanske inte slutet var så unikt anpassat efter dina val. Nej, det skulle vi de behöva göra ett som spel med du säger. hundra olika slut. Ja, exakt. Och det, det jag kan säga, slutet, varken originalslutet eller det här mer... De gjorde ju om det där lite och gav lite mer information om man säger så. Jag att Så inte leder någon vart ändå väl? Uh, nej, uh, det vet vi inte nu för nu är det ett nytt på gång så vi får väl se. Var det ett Mass Effect 4 typ då? Ja, man säger det kom ju det här Mass Effect Andromeda mm. som inte fortsatte på originaltrilogins uh, story. Nej. Men att döma av den trailern som finns ute så är de nog mer sugna på att göra en ren fyra den här gången. Mm. Men säga jag ska säga, det, det störde mig inte alls slutet utan jag tyckte att Nej. det var ett i alla fall snudd på vackert slut. Ja, alltså originalslutet störde mig inte alls. Det tillagda slutet störde mig faktiskt lite. Ja, jag kan känna sig Det väl för att, att BioWare vek sig Det var nog det som stödde Ja, inte det, det gjorde de ju Men jag kan ju tänka att så som det slutar Så får jag nästan bara när jag pratar om det Och tittar på armen här nu så ser jag att jag Håren på armen ställer sig upp När jag tänker på precis det sista man ser mm. Så, jo, jag, jag gillar båda Men du var inne på det Resan dit Var ju ändå min resa Ja Mm då är ju slutet knappast viktigt kan jag tänka för att Nej. du får Oj, ju det jag. slutet som du kämpar för i hela spelserien mm. oavsett hur du gör så är ja. det ju, ja, det goda vinner över det onda. Det kan inte vara en spoiler hur Nej. man än säger det. Och sen kan jag ju säga så få... här att uh, du får ju välja lite. Jag tror att du, du har mer eller mindre tre vägar att gå precis i sista du får välja. Hur vill du göra? Mm. Och jag kommer ihåg att jag började gå åt ett håll. Jag bara, så här, fan, jag ångrar mig. Och så bara la ifrån mig kontrollen, bet på naglarna. Och jag hade sån jävla Ångest. Ja, jag hade också över vilket, beslutsångest över det där. Ja, jag var ju med Kommer du ihåg det, att jag var med dig när du spelade igenom sista uppdraget? Ja, för att jag hade ju också suttit och spelat online bara för att det skulle finnas tillräckligt med resurser för att man skulle kunna rädda universum i slutet. Mm. Och att jag trodde att det var det som behövdes annars så skulle det skita sig. Ja, det är väl det, det sämsta med det tredje spelet. det är att, det är att För att anfalla fienden så behöver man ha något en viss... Ja, man behöver ha en viss antal allierade med sig. Så kan mm. man väl säga det. Och det, finns, det fanns i alla fall när spelet kom lite olika sätt att lösa det här på. Man kunde göra sidouppdrag hit och dit. Och som du säger, man kunde spela online och man kunde spela någon jävla mobilapp. Och det där orkar jag inte. Okej, okay, okay, nu är jag ganska långt över den här minimumgränsen. Nu måste jag kunna få ett bra slut. Och sen tror jag egentligen inte att det där hade någon som helst betydelse egentligen lik förbannat. Nej, men konstaterade inte du att eh, jag hade exakt samma alternativ som du hade fast jag hade jo, jo. fyllt den här mätaren för att säkra ett bra slut? Eh, garanterat så var det så. Vi, vi fick eh, i stort sett samma slut. Och jag, jag, jag tror att du och jag gjorde exakt samma val. För när du hade din ångest så kommer jag ihåg att jag sa så här jag tänkte så här att har man spelat de här spelen dock <laughs> och så sa du ja det har du fan rätt i. Och så tog du samma väg som jag gjorde. Mm. Ja men alltså, jag kan säga fortfarande. Jag har inte vågat spela om de här den remasterade Legacy eller vad den heter. Som är de remasterade spelen. För det känns som det här är en spel, spelupplevelse. Den har jag tagit del av Den var min Den kan aldrig bli lika bra igen Jag, vill, jag vill ju spela igenom dem igen Jag påbörjade ju första Mass Effect När jag köpte Xboxen eh, Och körde den här eh, 360-versionen Och tänkte, ja men fasen För första spelet körde jag igenom Bara för att köra igenom det Jag, jag kände inget speciellt När jag körde, jag tänkte, ja men det är väl mm -hmm. ett helt okej okay, liksom Rymdspel och sen när jag körde tvåan så bara wow. Mm. Så jag, ettan framförallt är sånt där jag skulle vilja köra igenom igen. För att det var ju ändå någonting som drev mig till att köra vidare. Kanske ja. förhoppningen om att ja, men det här blir nog bättre sen. För konceptet är ju ändå coolt. Ja, nu det ska jag man ju igenom det igen för att kanske upptäcka ettan. eller vad man ska säga Ja, jag förstår. Och då började på 360-versionen och så... Utananserade ju då Ja men det kommer en remaster Och blir här, fan nu har ju lagt ner några timmar på det här då Ska jag börja om nu? Då? För det ska man väl uh, ha med sig Att om man vill uh, spela igenom De här spelen och kanske Inte är en rollspelspelare Att det första spelet är ju Det är ett rollspel mm. Och de andra är mer Actionspel kan jag ändå tycka Ja ja ja Verkligen, ettan så, är ju RPG så om du har lite svårt för RPG så verkligen, verkligen, försök i så fall att bara ta dig igenom det. Mm. Och jag vet att det finns många här ute som tycker att det första är överlägset bäst. För att de, det är mer ett rollspel och inte så mycket action. Men jag håller inte med där. Jag tycker att det blev bättre när de släppte lite på de här rollspelselementen. Det tycker jag faktiskt även om man helvete, det, kän, det känns nästan lite som att man hädar mot vissa grupper där ute. Men det är väl de grupperna som spelade Bard's Tale och, ja, och... Ultima-spelen? Mm. Såklart. Det känns som att det är de som gillar ettan mest. <går> mm. Jag tycker att ettan fortfarande är ett väldigt, väldigt bra spel men jag tycker att det lider lite av tempot ibland. Å mm. andra sidan då så kanske framförallt trian blir lite för... Alltså, det kunde jag springa igenom. Alltså, jag, jag tror knappt att det är ett uppdrag framåt slutet som är jävligt hektiskt och svårt. Mm. Men innan det så tror jag inte att jag hade något som helst problem, utan det var nästan som en cover shooter, Så att man hukar sig bakom ett föremål och tittade upp och sköt och då mm. klarar man det. Det är väl det man kan ha lite kritik mot trian kanske. Det är väl inte ja. riktigt lika vass som det andra spelet. Det, de är väl också lite mer taktiska, kanske. Ettan mest då då, då: då du kanske ska säga till dina polar: att du går dit och du går dit, och så. Mm. Att det är mer sådana där grejer. Men ja. eh, när man spelar på konsol så kanske man inte är apsugen på att sitta <laughs> med de där grejerna. Speciellt inte när man skjuter. Och att eh, det är väl en sak i som eh, Knights of the Old Republic: du väljer en, du pausar väljer en fiende och så skjuter de mot den tills den är död. Men i Mass Effect så är det ju action, att du ska göra det själv. Mm. Och jag kan ju här och nu ändå säga, bara fick vilken att Mass Effect 2, det är ju garanterat topp 5, det bästa jag har spelat. Mm. Ja, det är högt för min del också. Kanske mm. inte topp 5 men högt. Nej, jag, jag tror faktiskt, jag har sagt det många gånger, men det, det hamnar nog faktiskt där. Även när jag tänker tillbaka på det, hur liksom uppslukad jag blev av allt det här, så är det nog där. Men ja, ja, ja men jag förstår det. Och när vi ändå är inne på BioWare, ja det finns Star Wars Knights of the Old Republic- det orkar jag inte prata om. Nej, vi kan hoppa det. Det, det är Star Wars. Alltså, ni vet att vi har nördat en hel del Star Wars. Så den tänker jag bara... Nej, den lämnar vi. Men däremot... Fan, Dragon Age ändå. Mm. Fastnade jättemycket för ettan. För det, det tycker jag är mycket bättre än första Mass Effect, om man säger Ja, okay. Och då är ju ingen fantasy-nerd så Men det är väl just det att det är den typen av fantasy som är A Song of Ice and Fire eller vad de heter Eller Game of Thrones Ja, just det Och det var väl det att första Dragon Age-spelen Age är ju jätteinspirerade av A Song of Ice and Fire, alltså bokserien Det är mm, därför okay. jag gör den här distinktionen Ja. Och det är därför också det är sån mörk fantasy Och det är förtryck och det är politik Och sådana där grejer mm. Ja, framförallt det sista du sa Det här med det, det politiska spelet Är ju extremt viktigt I Game of Thrones mm. Kanske Alltså nu är det ju här Det enda Dragon Age-spelet jag har spelat det är det som heter Inquisition Det är mm. väl det tredje Ja så missa, Har ju missat två stycken där. Så här är jag, kan jag inte hjälpa dig i diskussionen tyvärr. Nej, och jag tycker också att det är obegripligt att ändå bestämmer för att köra Inquisition utan att köra de två första. Ja. För det och, är lite som att spela Mass Effect 3 utan att spela ett och två tvåan Ja, det här kan ju egentligen... På inte. ett sätt. Ja, uh, absolut. Jag förstår dig. Uh, Fast du är tre härklä... olika karaktärer å andra sidan i mm. de spelen. Alltså här kan jag inte svara dig varför det blev som det blev, men den här som heter Dragon Age Origins det kom 2009 någonstans mm. tror jag. Alltså det är i den perioden som jag köpte min Playstation 3. Mm. Och just när jag köpte min Playstation 3 så kanske jag sökte andra spel än rollspel. Mm. Och så blev det helt enkelt så att när jag var sugen på rollspel då var det Inquisition som fanns att tillgå. Mm. Och då fick det bli det. Så det har nog bara med det här tidsspannet när jag fick tag på en konsol. Helt enkelt. Ja, jag kommer ihåg att jag letade mycket och researchade mycket om Dragon Age eh, Origins för det var någonting med det som jag kände ah, men fan det här känns som att det skulle potentiellt kunna vara typ en all time favorite. Eller någonting som jag kräks på eh, Som när, man, när jag spelade Vad fan, heter Dungeon Siege Första gången Jag tänkte ja ah, men typ Diablo är jättekul Nej det var mer kanske Baldur's Gate Kanske Ja okej. Okay. Eh, och det var inte riktigt mitt gebit Ehm och det var ju Dragon Age men jag vet inte, det var någonting med det som tilltalade mig det kanske kändes mer, jag läste Mangan Berserk eh, samtidigt så att det var nog det som drog mig till det <laughs> och så var det typ Dungeon Siege i det gameplayet dessutom köpte det på konsol men jag tyckte det funkade ändå ja, okej okay. och eh, sen har man väl kanske inte det här att det är en enda lång resa, nu har jag inte kört färdigt Inquisition så att jag kan inte heller prata för mycket ja. om Dragon Age för första spelet Det kan jag väl bara säga för att flika in där Inquisition har ju Ett sånt slut Så att till och med jag liksom Flög upp från soffan På den plot-twisten mm. Ja men eh, Det är ett projekt jag har haft sedan 2014 ja Att eh, <laughs> för jag körde igenom, vad kan det ha varit 2010, 2011 eller någonting som jag körde Dragon Age Origins och mm. verkligen satte mig in i spelet och försökte få till storyn så som jag ville ha den med de karaktärerna, för där är det är ju också jättemycket relation till de andra karaktärerna mm. på samma sätt som med Mass Effect, fast du har en annan setting du har fantasy istället för science fiction och du har mm. istället för att du har Normandy skeppet där du pratar om alla så har du ditt kamp ja att du slår exakt. läger och och det känner jag, jag igen från Inquisition och det funkade kanon och så har du också det här uppdraget, det är en jättefarlig drake som du måste döda för han kommer förstöra hela världen. Eh, klassisk så här, hjälten ska döda draken story, men allting runt omkring hela den världen är ju det som är kul. Ja. Så det körde ju skiten nu och sen körde jag Kört tvåan. <laughs> och tvåan blev så här, okej okay, men de kanske, de körde lite mer Fable-upplägg på det här i hur du spelade. Och Fable tyckte jag ju var kanon. Kan man göra jämförelsen där med hur Mass Effect 2 distanserar sig från rådspelselementen i det första? Exakt det som var min poäng. Bra, tack mm. för den. Men gjorde de det lite sämre än vad Mass Effect gjorde det? Nej. Det tycker jag nog inte. Men... För här tycker jag det finns en ännu större liksom, irritation kring just Dragon ja, Age 2. Men de som körde första Dragon Age var väl de som gillade Baldur's Gate och Dungeon Siege och kanske Neverwinter Nights kanske också är så, jag vet inte. Ja, men, men just då, e för sig Baldur's Gate, det gillade jag ju. Så, de har ju spelat de två första. Ja, tänkte jag att första Baldur's Gate var så som du spelade det? Om du då tänker dig att andra Baldur's Gate helt plötsligt är sälda. Ja, ah, okej. Okay. Då förstår jag. Ja, det hade jag ju kanske tyckt var lite irriterande. Det får jag väl ändå erkänna. Ja, men för mig då som gillar mer, som är kanske mer förtjust i Fable och Zelda än vad jag är i Star Wars Knights of the Old Republic även om jag älskar den typen av spel också, men jag föredrar action-RPG på det sättet. Mm. Eller kanske Final Fantasy. För att jag är väl pöbel då kanske i spelvärlden. Jag vet inte, ja, Casual, Det kan man väl man få vara säga. ibland då. Så jag tyckte att det funkade bra med Dragon Age 2 att det var ett action-rollspel snarare. Mm. Men då är det också en helt annan karaktär. Och det var väl det som också kändes lite så här... Ja, ah, och det gjorde Mass Effect bättre att du har en trilogi som är kanske mer som när man kollar på tillbaka till framtiden filmerna, det som är en <laughs> lång story tvåan på Dragon Age, då är du en helt annan karaktär och du kanske träffar karaktärer från det första spelet beroende på hur du spelar första spelet mm. så de har ju ändå en påverkan, du ska föra över saves och sånt där och det är anledningen till att jag startade ett projekt i 2014 för när jag skulle köpa Dragon Age Inquisition så hade saven från mitt, eh, min genomkörning från första Dragon Age försvunnit Aj, det var och jag, tråkigt och jag orkade inte sitta och pussla ihop en story som man ändå får möjlighet att göra det kan jag köpa att du inte orkade, det hade jag aldrig orkat jag heller Okej, vad gjorde du i Dragon Age eh, på det här uppdraget vad valde du och så får man välja i början av Inquisition för att man ska kunna för just att okej, okay, så här kommer då ditt spel se ut om du har gjort de ja, här valen. Så fick jag ju också göra då, logiskt nog. Ja, jag ville inte det, då tänkte jag men då kan jag lika gärna köra om första och det körde jag om en gång. Sen dog det ut och så körde jag igenom det igen nu för några år sedan. Jag har till och med fortfarande kvar det installerat på datorn för att det är ju DLCer också som man kan köra. De är så därför kör jag inte färdigt, plus att jag kanske drar mig lite för att köra tvåan för det som gjorde mig mest besviken med tvåan är att, ja fan det kanske är mer Diablo på ett sätt, alltså mm -hmm. första Diablo, för du är i Dragon Age 1 så är man i en ganska stor värld, du är i olika städer du träffar många olika människor du får en känsla för hela universumet som du är i och Storyn känns mycket pampigare än att du ska döda en farlig drake och vara en goda mm. beroende på vilken eh, ras eller bakgrund du väljer också. Det är ju sådana grejer och det påverkar storyn också vilket är, ah, det är f för jävla briljant. Tvåan är du bara på samma ställe och så får du ett uppdrag och så går du igenom en dungeon typ och när du är klar med det så kommer du tillbaka till stan som bara är den enda stan i spelet typ och pratar med folk och ser någon kunare kung eller vad det är som du ska försöka få ska försöka vinna hans respekt och det går typ inte. Jag tror jag körde igenom spelet två gånger och kunde ändå inte få hans respekt eller vad det är. Ja okej. Okay. Och så är det det man gör. Så tvåan känns egentligen kanske inte som en uppföljare eller som ett helt spel. Det känns som en sidostory bara. Alltså för att få trean och ettan att kopplas ihop. Annars kändes tvåan lite osignifikant i det sammanhanget. Vad, vad har det med saken att göra kände jag lite grann. Ja, okej. Okay. Så det har nog fått mig att dra mig för fortsätta med Inquisition, men det kommer att bli så. För jag köpte Inquisition på PS3 och så tänkte jag nej, jag kör nog det här spelet när jag köper en PS4 istället. Ja, ah, okej. Okay. Och det är ganska länge sedan. PS4 är old news nu. Den är <laughs> den är inte aktuell längre. Nu har jag en Playstation 5 jag har fortfarande inte fått tummen nu. Men annars tycker jag att första Dragon Age, alltså Origins, är fan fucking Ja. Så ska man bara köra ett Dragon Age-spel så skulle jag nog fan säga första. Okej. Okay. Och det hade kunnat vara slut där också. Ja, ja. Okej. Okay. Um, det är någonting sånt där som jag kan känna igen att det väldigt mycket som hade kunnat vara slut men ändå får en fortsättning. Ja, och det är ju en bra fortsättning. Det är ju inte så att storyn i Dragon Age 2 är dålig men det känns som att man har betalat fullpris för ett spel som är ungefär en fjärdedel så stort. Ja, just det. Och det är mer hacken slash. Zelda var kanske en dålig jämförelse. Det kanske är Diablo jag ska hålla mig till. Ja, varför inte? Så det är väl också eh, ett Bioware-spel som hade potential att kunna bli Mass Effect fast i en fantasy-sättning. Men att tvåan ställer till det lite... Det hade kunnat vara ett helt annat spel egentligen, för det är ju bra som fan och så, som utspelar sig i Dragon Age universumet att det skulle kunna ha varit en liksom sidogrejen, off Som Metroid Prime ungefär. Som, som Metroid ja, okay. ja, Metroid Prime-spelen utspelar sig mellan Metroid och Metroid 2. Mm, just det. Vilket också är helt obegripligt men nu är det så. Då hade ju Dragon Age 2 kunnat vara det här att 3 är 2 Ja, just det. Och så är Dragon Age 2 en sån här, ja ah, men det här hände emellan i mm. den här platsen. Så hade det kunnat varit. Så det där, hade det verkligen. Då, ble, då blev intresset lite svalt tror jag från att köra om just för att, ja, ah, ska man... Och tvåan såg jag fram emot så himla mycket också. Jag vet att jag förbokade det och... Köpte det för dyra pengar för en student också. Så här 699 eller något sånt där tror jag. Jag vet inte. Jag slängde till med något bara. Men dyrt var det i alla fall. Mm. En, en hög tresiffrig siffra och uh, tyckte det var asroligt. Och jag körde som fan. Och bara lirade det där spelet och uppgraderade min gubbe. Och tyckte karaktärerna är ju ändå bra och trevliga och sådär. Och så tänkte jag, jäkla när undrar hur världen ser ut i det här. Eh, okej, okay, nu är jag färdig. Och nu har jag gjort det här. nu. Kommer jag få komma till nästa ställe. Nej, då är spelet slut. Ja, det är typiskt. Det var ju som att spela Fable 2 eller 3. Man tänker också, okej, okay, nu är början av spelet klart. Vad kommer här härnäst? Mm. Eftertext. Fy fan. Och nu kanske jag pratar mer gameplay än story men mm, ge Dragon Age Origins en chans i alla fall och eh, kör det på PC med mods det är kul, det spelet är kul att modda. Ja, det kan jag tänka mig. Skyrim eh, tyckte jag modsen kändes överflödiga med bara. Ja, ja. Det är, det är rätt bra jag... som det är bara faktiskt. Mm, exakt. Jag kan ha svurit i kyrkan nu men ja, sagt, det gör jag... ingenting i så fall. Jag förstår precis vad du menar. Kommer du på något mer så bra spelstory som du skulle vilja ta upp? Nej, inte direkt, men någonting som jag bara skulle vilja lyfta lite, det var någonting som vi pratade om i förra avsnittet, att jag kan känna ibland vi har ju sagt det här, liksom, kan story lyfta ett spel eller hur viktigt ska det egentligen vara mm. och då har jag funderat lite på det här faktiskt, att jag gick tillbaka till det mest banala, låter det fel, men det mest enkla, fantastiska spelet jag kan komma på. Och det är väl två veckor sedan du frågade mig vilket Super Mario-spel tycker du är bäst? Och jag, mm. jag svarade Super Mario World. Mm. Och så har jag funderat lite på så här, men hur viktig kan Story vara i det spelet? Och då hamnar jag i någon sån här jag inte är viktig alls tänkte jag först, det är klart att banorna hade ju varit precis lika fa fantastiska om inte jag hade vetat att den här karaktären heter Super Mario till exempel. Mm. Men ändå så hamnar jag i det här att när man möter Bowser det sista och äh, äh, Princess Peach, hon, hon tittar upp och skriker på hjälp och man vet att det här är Bowser. Mm. Alltså he hela den grejen det lyfter ju det spelet. Ja, jag varje om ändå... du spöar en av de här ungarna också att det kommer ändå en text att ja, men nu har Mario gjort det här, han har ja. befriat det här området nu ska han ta sig vidare till The Lost Woods Nej, det heter inte så, Forest of Illusion. Men... Ja. Så just i det att man får den här lilla, lilla bakgrunden att jag vet ändå vem Bowser är och det här vins jag, vi, vi pratade lite förra veckan tror jag att det var att man kunde sitta bredvid sin farsa som förklarade vad som hände. Alltså, jag visste ju trots att det var mitt första Super Mario-spel som jag verkligen spelade. Jag visste vem Bowser var för mors farsan hade förklarat. Och liksom, eh, det finns eh, en bana där man liksom kan se hans slott eh, innan man är där. Vet du vad jag menar då? Redan den mm. andra kartan så kan man låsa upp någon sån här annan utväg och Se slottet. Är det ja, med av den här typen vanilla secret eh, ja. banan eller något sånt där. Något sånt. Uh, och, det kommer, och där är Bowser. Mm. Det, det är dit vi ska. Så liksom kan man klassa det som en del av storyn så är ju faktiskt storyn till och med viktig i Super Mario World. Ja, det alla, alla, alla med en introduktion för... i hela spelet. Mm. att ja, de, har, de har semester men så mm. skete sig så nu måste Mario mm. rädda prinsessan igen. Och det är klart, hade man tagit bort en helt fortfarande fantastisk spel, men det är den där sista lilla, lilla nerven för att göra det helt fantastiskt. Tycker jag. Ja, men jag har också tänkt på det och även spel som man spelade på fan vet jag, 80-90-talet. Läste du instruktionsboken så fanns ju alltid en bakgrundshistoria. Eller om du läser baksidan på kartongen till ett mm. tv-spel så finns det också en mm. bakgrundshistoria. Och det är väl det att man behöver väl helt enkelt ha klart för sig att det finns ett motiv till allting. Just det. Absolut är det så. Man får väl, Det är väl samma med film där med att ingenting får egentligen ske av en ren slump. Nej, exakt. Att aha, det bara är så här. eller vad, vad, alltså, Ja, det måste väl finnas något motiv även om du spelar spel som... Är Streets of Rage, Final Fight eller Double Dragon ja, du går runt och spöar upp en massa busar på lite olika ställen i en stad förslagsvis och där okej, okay, är det mindless violence eller vad är grejen? Man vill väl mm. ha och det låter banalt men någon form av trovärdighet kanske behövs då för att det ska finnas en poäng måste spela överhuvudtaget någonting som ändå driver en framåt. Alltså att det finns en belöning av något slag och väntar på en. Det kan vara att rädda prinsessan, det kan vara att rädda eh, din kärlekspartner eller rädda världen. Alltså, eh, så att det känns ändå belönande att ta sig an en utmaning. Och det kan ju funka med en massa ljudeffekter och eh, blipp och blopp och färger som sprutar när du klarar en bana. Det är också belönande eftersom det frisätts dopamin och så vidare. Ja. Men den frisättningen kanske blir ännu starkare om vi fattar att det finns en poäng med det. Ja, exakt. Så är det så. Och det behöver inte vara svårare ända gången att man vet vad den där arga ödlan är. Eller vad fan han nu är. Nej, och första Double Dragon-spelet gör väl det, det motivet bäst. Att varför ska jag gå och spöra en massa busar på stan? Är jo. det Billy och Jimmy? Ja, eller Bimmy och Jimmy. Ja, det är treande där förresten. <laughs> ja, <fan> vad dumt. <laughs> It's a typo in the first screen. Eller vad är han säger. Ja, men början av första Double Dragon-spelet är att det går fram en massa busar och slår en tjej i magen och så bär de iväg henne. Det är ja. rätt brutalt och, Ja det kan man väl lugnt säga att det är Men det kanske räckte som motiv då När man och tog då ska sig anleder an Ja som Bimulie går Gå dit eh, försöka och försöka rädda henne då Från de här busarna När ja, var då det här, mig. är det slutet på 80-talet Eller när kom det här Ja På 80-talet i alla fall, jag vet inte ja. om det är slutet Eller om det är närmare mitten Nej, okay. Andra ja, halvan saksam. av 80-talet då Yes mm. Nej, men det var väl det sista som jag hade att prata lite om det här att det behövs inte så jävla mycket för att man ska kunna ta till sig något större. Nej, och man vill väl inte att saker bara ska ske av en slump eller utan anledning för att då, är, då tar man det inte till sig. Man har ju inget att relatera med överhuvudtaget. Nej, det klart. säger jag nu som spelar Tetris Men det är ju en helt annan typ av spel Det är ju bara Kognitiv Megaträning och asroligt Och där kanske då För att man ska känna sig belönad Att det är färger och det är poäng Och sådana där grejer Och då är det väl kanske poängen som är i centrum Ju högre mm. poäng desto bättre ja. Och vad gör du Vad är det som får dig att spela det igen Jo, du kan slå din high score. Ja. ja, och få den här dopaminboosten Eller vad heter det? Ja, till exempel ja. Men när du spelar ett spel Med en liten story Ja, då kanske det frisätts lite Oxytocin då Som du får av att höra en bra berättelse Eller få en klapp på kinden mm. <laughs> Klapp på kinden Ja, men fysisk beröring då Ja, ja, ja, jag fattar vad du menar Det var bara lite in... Jag ska inte säga att det var oväntat Men det var ett roligt exempel Ja, för att en En bra berättelse Gör att det frisätts oxytocin mm. Det är, det jag... är det ju bara någon pajsare Som har hittat på Ja Forskare inom psykologi och sånt Ja, exakt Eller hjärnforskare det... Kanske snarare mm. Ja. Du, vi behöver, något psykologi. vi behöver något i psykologistudranten här Vad ska vi kalla det den här gången? Trädomin Ja, någonting som heter med in ja. <laughs> Nej, jag, jag tror dig Jag, jag förstår ja, att du ja, har ja. rätt Det var inte så jag menar men du som ja. fan jag har rätt Ja <laughs> I stort sett alltid. <laughs> Nej, och det kanske är det då. Man, när man känner mening och att man är med av i någonting, då, då blir det lite lättare att ta sig an det. Men vill du bara ha ren underhållning och skiter i story totalt? Ja, men då är det Teteristad, kanske. Mm. Eller Tunblast, som jag svor mig förbannad över igår för att det jävla spelet är programmerat för att man ska misslyckas 20 gånger och sen helt plötsligt så faller allting på rätt plats. Aja, det är När du inte har spelat det på åtta veckor och de ändå tänker okej, okay, men nu måste den här spelaren komma vidare, annars kommer han sluta spela. Ja, men då gör vi att han klarar den här banan. Ja, eh, det ligger någonting i det. Men jag är jävligt glad att jag har haft det på eh, all jävla, allt jävla pendlande som jag har gjort, kan jag säga. Jag ska försöka ta reda på det spelet som jag upplever mer som ett original det som kom på 90-talet och det är ett Sailor Moon-spel till Super Nintendo mm -hmm. mm. Ja, det får du kolla upp Det körde jag jävligt mycket i tonåren mm. Det var nog därför jag gillade Toonblast men det finns ju massa sådana där liknande Men nåväl, nu har vi väl också på något sätt legitimerat story i spel också trots allt jag har sagt tidigare om det att jag inte bryr mig men någonstans så bryr jag mig nog ändå. Jag ser det som en bonus men jag står fast vid att gameplayet är det viktigaste. Vill jag bara story, ja då tittar jag på en film. Mm, ja. Och det ja, det finns skillnad också. Det, det, om det är interaktivt så blir det också fortfarande ett spel om du spelar Telltale-spelen till exempel det är fortfarande interaktivt. Ja, det är som någon... Um... Det är interaktivt på samma sätt som eh, Monkey Island Var interaktivt Lite så Alltså det är någon modern form av peka-klicka Tycker jag Ja, förutom att du behöver inte testa Okej, okay, men om jag blandar ihop det här hårstråt eh, Med eh, Den här fiskeligan ja, nej, nej. Och sen så blandar jag dem Med ett papper Och så har jag ett segel Den, den delen slipper du ju i mm. Telltale-spelen Ja så är det ju. Det är ju mer så här då att man förstår att helvete, jag behöver någonting för att kunna sätta på TV-apparaten på andra sidan gatan. Var ligger den? Så kan man liksom få peka och klicka sig igenom den miljön som man just nu befinner sig i. Mm. Alltså det är mer så då kanske. Ja, kanske mer som en eh, visuell novell på ett Men det är precis som någon form av nästan trial error på ett sätt ja. alltså, liksom att Kan Veta jag tycka på den så, hittat allt. Ja precis Och eh, det är programmerat så smart Att när du har löst alla triggers Så låser du upp Slutet Eller till nästa del Ja Men du började bli dags att avsluta det här nu Ja det kan, kan vi väl säga. Uh, Och då skulle jag I så fall vilja passa på att säga en sak inför nästa vecka, mm. som blir ett torsdagsavsnitt det också, så ni kommer att få det på fredag. Då vågar jag påstå att vi kommer kunna prata lite Fandam-filmer. Oh. Nu känner jag mig liksom redo. Hörde du det, Robert? Mm. Nu jävla robban, nu ska vi snacka Fandam. Ja, det ska vi göra och en Vi kommer att börja med nästa vecka Och bara prata Universal Soldier <laughs> Bara en sista Liten grej som jag Inte kan släppa Ja Det tog lite fyr det här med Ja, dels eh, Robert som har efterfrågat Van -film, Delar ditt intresse med Estonia Är det sant? Fan, så, vad häftigt. Alltså jag blev jätteförvånad. Okej, okay, då känner jag två personer. Det är högst osannolikt. Jag borde köpa mm. en trisslott också. Ja, det borde du verkligen göra. Nej, men i Estonia, det, du skulle bara be öga. Sök så här. Stornia, Mellanslag, katastrof. får du välja faktiskt. Så det blir en särskrivning där. Och sen teori. Då ser du hur många som jag och Robert det finns där ute. Det gör det säkert. Men som jag känner. Ja, ja, ja okej. Okay. Sorry. Personer som sitter i en svettig källare och aldrig har sett dagsljus. Nej, de känner ju mm. av en anledning inte. Men vet du vad skillnaden är här, Emil? Det är bara kul att du säger så. Så tycker jag att det, just när det kommer till Estonia... Jag projicerar bara nu. Ja, det förstår jag väl. Men så när det kommer till Estonia jag ser det på ett sätt tycker jag orimligt många ska vi säga <går> välutbildade individer som tycker att det här också är märkligt. Det är inte bara foliehattar. För här är det helt... Nej, men som alltså, du fattar att... Du tror du jag tror inte bort... att det finns ett litet luftrum där det finns en, eh, helt, ett helt litet samhälle i den här luftbubblan. Ja, men det är väl helt självklart att du gör. Den ligger ju här ute i Vänern. Ah, det var där som Estonia förliste. Ja, eller, eller vad då? Va? Ja. <laughs> Nej, du, nu, nu, nu får vi säga nu spårar det, Emil. En sak till. Ännu en? <laughs> ja. ja. Apropå shoot. viktiga diskussioner vi har i podden. Mm. Vi pratade om det här 1, 2, 3 rött ljus. Eller... Ja. Ett, inte ens 1, 2, 3 utan bara röda lyktan. Jag tror ja. kanske 1, 2, 3. Och då tänkte jag, nej men det, det, det kan inte heta röda lyktan. Det finns ingen logik i att jag stannar inte min bil vid en korsning för att det är en röd lykta utan för att det är grönt eller rött ljus. Mm. Och så vidare. Men så heter det röda lyktan på Wikipedia. Men Wikipedia är inte en trovärdig källa, säger vi. Även om ja. det kanske ja, är lite mer nu än vad det var för 20 eller 15 år sedan. Jag fick en, jag, jag tror det var Fredrik Hellermann i bandet Lancer som sa till mig att nej men då? det heter ju 1, 2, 3 förstenad. Mm -hmm. Ja och här får jag ju helt enkelt, jag vet ju att jag har lekt detta. Jag har ju ingen aning om. Men ni är ju, Fredrik är ju uppvuxen i Västergötland precis som du så du kanske också leker det som förstenad. Alltså, det här faller ju lite nu då Tyvärr Emil Jag kommer inte ihåg Det är ett mysterium alltså Ja, men däremot så eh, Googlade jag mig lite vidare På eh, varför kan det i så fall, Varför skulle det kunna heta lykta mm. Och då har jag ju noterat Att de allra, allra första Trafikljusen som kom var av lyktor som drevs av gas. Nej. Jo. Jorden är platt. Ja, nej, inte så. Men användes under en extremt kort period eftersom flera av dem exploderade eftersom gasen inte var tillförlitlig. Så att det har varit i form av lyktor en gång i tiden om än under en väldigt, väldigt kort period som inte skulle göra det rätta att leken heter så. Men Lyktor har det nog varit ändå. Nu får du säga någonting. Nu rundar vi av. <laughs> ja, okej. Okay. Har gött. Säg så här. Hej.